מזמור ט"ו, <תתבב> מזמור לדוד. אדוני, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה, בעיניו נמאס, ואת יראה אדוני יכבד. נשבע להרה ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא יימות לעולם.